Nik behiz hasi naiz, Piskanga-Piskanga eta espor edut ritmo hori hartu eta ongi etorri. Horren kontra jokatzeko behar da, oso os ongi egon eta espero dut Piskanga-Piskanga-Ritmo hori hartu eta mai, hartu, ez. Bitpure Letari gozo-os experiencia hundiarekin dire ez, eta bilak baiki gu ez, maite dute te jokatzeko behar da, Piskat biziarekin, perota azkararekin, eta hor ritmo hori ahontatzeko behar da, Atope oneez eta eta go bueno, guk es espero dugu aitorekin pues, gure eritmoa sartzea posa eman dugu eta gero ikusiko dugu ez.oso oso polita da eta, eta ospedugu bueno, hori ez jende etortzeaeta eta gero aurtzen den usteez uh, bisintua ere jotuko du eta hori hori, hori no, esanoi pimiento pixkat gehiago ematen du ez eta uste interesaasa izango da ez,bera, ori gustera eta eta bueno hori ez espero gurene asko etortzea eta eta jendea disfrutatzea